Goeiemorgen en hartelijk welkom by die Nies in Amerikaans My naam is Corrie en ons was om het dadelijk mediteringhuis Medi Nies Die vete tussen hiermotorbesieders en gemeterde hiermotors Ook bekend as Ubermotors Het daartoe geleid dat die Taxify hiermotors in Pretoria aan die brand gesteek is al drie die het uitgebrind. In juni verjaar is Uber se een bestieder dood n aanval na by Loftesversveld. Die vete gaan oor gelazies in die bedryf en afgebakende gebiede versekere hiermoeters. Dan Medjila, die hoofuitvoerende beamte van die openbare beleggingskooperatie het beweringsontken dat hy vond sy misbruik dat hy vond misbruik het Dit volgt na hy versoek is om te reageer op bewerings dat hy die kooperatiese fondse gebruik het om persoonlijke projekte te finanseer. Die openbare beleggingskooperatie hanteer onder andere die pensioenfonds van die staatsambtenare. Die bewerings spreid voort uit die webteiste wat verbindnisse het met die Koopta gesin. Magiela'se post gaan nou, sal hy gescoors word, daar blijklik gevol word door Brian Molefe, die berichte hoofdbesteder van Eskom. Dit blyk dat die Guptas Achter die hele skyf is om Majila te vervang, om sodoende doende Hulle hande op die kooperatiese fondse Te lee, voordat Zuma Oor 18 maande uit uitree 4 beambtes Van die onafhankelike verkiesingscommissie Staan tereg op aanklacht van bedrog Dit volg na bewerings Dat hulle ongeregistreerde kiesers In die 2021 Verkiesing laat stem het Jammer, 2016 Bewerings doen Jaar al die rondte dit alles nie wel is in die OFK en die stemprosedure wat gevolg word nie. Regter Johan Kriegler, wat die eerste voorster van die OFK was, het jare gelede die OFK se prosedures vir, prosedures vergelyk met die van 'n bordeel. Eers kom dit kies van moontlike beerdkrag aan verskeie Vrystaatse munisipaliteite gegee. Dit volg op inspaliteite se wanbetaling van die rekenings en die feit dat hulle nie afbetalings oor die inkomste nakom nie. Indien die municipaliteit in die dadek aksie neem nie, sal Beert graag op 27 September begin Die municipaliteit wat geraak word is Mokwala, dit is Kroonstad, Steins, Ristelionskroon, Vierfontein Masi Loniana, dit is in Winburg, Brandvoort, Verkeerde Vallei, Nekotoune, Toana, dit is Rijts, Lindley en Arlington Dila Beng, dit is Bethlehem, Paul Roo, Rosendal, Vriesburg en Clarens. Nala, wisselsbron en Botawil. Mansopa, dit is Leidebrand en... Oeh, jammer, daar verloor ek om nou. Dit is Leidebrand en Tok Logo, dit is Deelswil. In sy reaksie sê meneer van die Vrijdsfront Plus, daar is geen beter voorbeeld van die ANC's nalatingskap as die Vrijstaatse mensibiliteit te neem. Nadat ANC-president Jacob Zuma in die Nationale Vervolgingsgesag die appel of genader het om verlof tot appel aan te teken ten die 2016 spionatieopnames, het Jacob Zuma ter 11-13 ere een toegewing gemaakt waarna hy die besluit om meer as 700 korruptieklachtes ten om te onttrek as irrationeel verklaar. Sommers advokaat Kemp hier Kemp oor die toegeving in die appel gemaak maar versoek dat sy klient geleentheid wil hee om 'n nieuwe voorlegging te maak aan die nationale directeur van openbare vervolging. Dit sal beteken dat Sean Abrams, die huidige directeur van vervolging, een nieuwe besluit kan neem, of die verhoor moet aangaan. Die voorzittende rechter, erik Leach, het in repliek gevra hoe kom Zoma aanzoek gedoen het om appel om dan toe te gee dat die onttrekking van klachters irrationeel was. Uitspraak op die aanzoek is voorbouw. Preise-president Jacob Zoma het een beroep op lede van die ANC gedoen om onnodige konflikt tijdens die partijse leiderskapsstrijd te vermaai minste ses kandidaten waar onder adjank president Cyril Ramaphosa en die voormalige voorzitter van die Afrika-Enie-Komissie, Likosana Lamini Zuma, het hulle verkiesbaar gestel om president Jum Zuma as leier van die party op te volg. Hy het gisteravond tijdens n bijeenkomst van ANC-takke en die Nelson Mandela metrou gesê, daar is geen reden vir kandidaten om mekaar te haat of met mekaar te beklein nie. Hy sê kandidaten kan bloot niet verklaar dat hulle reg is om te lei maar dat hy ook vastgestel moet word of die betrokken lid geskik is vir die posiesie waarvoor hy homself verkiesbaar stel. Uitspraak in die saak tussen die ANC's provinciaale leiderschap en Noordwest en ontevrede lede van die bojaar Nela Tak in Ristenburg sal vandag in die Oograkshof en in my ingelewer word. Die provinsiale leierskap wil hier interdikt wat aan ontevrede lede toegestaan is, moet tersyde gestel word. Die interdikt het verhoed dat die streekse konferensie en die provinsiale algemeene raadsitting virlede maand kon plaasvind. Lede van die Buya streek is ontevrede oor sekere afgevaardiges by verskeie takke wat na bewering verhoed word om vergaderings by te woon. Hulle beweer dat die provinciale ANC leerskap parallele struktuur binnen sommige takke geskip het. Rechter Nadia Guta het vroeger uitspraak voorbouw tot later vandag. Die ANC, die sakeman Johan Rupert beskuldig van opportunisme na het hy dat radikale economische transformatie slechts in 'n kode woord verdiepstal is. 'n ANC woord voeder Zizi Koot was sê die verklaring is oneerlik. Rupert het ook gesied dat het is openbare dat sitte verkaners in sleetel posiesies die staatskoffers blinder. Kotoas sê, die swaard mederheid is vastgevang in een kringloop om as goedkoop arbeid te dien wat dier die wit minderheid uitgebuid word. Hy sê Ruperts uitlatings die op die onrechtmatige voordeel wat sy familie uit ongelyke ekonomische betrekkings in die land getrek het. Die godsdienstgemeenskap die, die regering gevra om op te hou om die sektor te probeerde geleer. Die parlement sal na verwachting een verslag dier die komissie vir die bevordering en beskerming van kultuur en taalgemeenskappe die CRL bespreek wat handel oor die commercialisering van godsdienst in Suid-Afrika. Professor Pieter Koortsen van die Fakulte fakulteit van Theologie aan die Universiteit van Stellenbos sê die regering het geen juridiksie oor godsdienstsektor nie. Koortsens sê die regleering wat vir hulle vra moet van die godsdienstgemeenskap saaf kom. Die saak die die veroordeelde dwelmangelaar Radovan Krediker en vier met beskuldigd is wat aangekla word van die moord op die Libanese burger Sam Isa sal vandag in die Hoogrechtsof in Johannesburg hervet word. Die staat voer aan dat Isa vermoor is wensig skul oor 500.000 rand wat Isa aan Kredik geleen het. Isa is in 2013 in Bedfordville doodgeskiet. Kree Kier is in augustus 2015 tot 35 jaar tronkstaf gevonden is op aanklugte van moord, ontvoering en dwale mandel in verband met een ander saak. Kree Kier is volgens berichte vroeg vir jaar na die Kokstad gevangenis in KwaZulu-Natal oorgeplaas wat as die landse veiligste gevangenis beskouw word. Die ANC in die weeskap het gevra vir die dringende vergadering met die minister van Visserij Zenzene Zokwana om griewe van die vissersgemeenskap van Hangberg behoudbaar te bespreek. Vermeende vissermanne van die gemeenskap was die afgelopen paar jaar daar in skermitslings met die politie gewikkel terwijl hulle betoog het oor toekening van visvangrechte van die weeske, weeskeskreef. Een provinciale woordvoeder Lionel Adendorf sê terwijl hulle bekommerd is oor wat volgens hom Die skerp reaks op die politie se kant af is, verhalen die gemeenskap om sonder geweld en ontwrichting te betoog. Dit is die einde van veroogends in Nespolitin. Kom ons luister eers na Jak met Groen Mamba voor ons by die temperatuur van die hoofdcentra kom. Hier is Jak de Priester. Ek sit in die donkerkoppie koffie in my hand En ek wonder hoe die heng het ons hier beland Een man en een vrouw en een baba wat heil Hoe kan ek my twinties vir die leven ruil Ons bly in een huis, in die bankse huis En net soos al die ander het ons huis ook een kruis My vrouw is wispeltierig, dan sy vriendelijk, dan sy kwaad Ek weet die wat sy soek nie, soek sy liefde, ek soek raad Groen man, wat voor baba en prozek Kom my bloed lekker dink te hoop From mamba for, baba, for you papa in a my for do for you pro any where move kings, om die train Geboord. al my vriende het hierdie jaar a pa geword vakantie tyd en hart en bos gypsy karavaan oor al speel die denkie van zevende laan elke liewe dag is nog a dag verby, tydstaan nie stil nie soos a trein wat rijd. die nie smaak my deprest en die baba wil nie slaap, as ons huis net eers verkoop is dan trek ons na die cabron man, wat, vir jou baba en brozek vir jou vrou, en elke aand het dispring Om die bloed lekker din te hou Groen mambak vir jou baba En my prudon vir jou vrou En die oomoe paardste druppelkies Om die trane weg te hou Groen mambak vir jou baba En rooi wijn vir jou vrou En a lekker pol as jy 60 strijk Om my spier lekker vaks te hou. Wat so ons gedoen het sonder kyfc Na wie sal so ons gekyk het sonder die STV? Hoe sal so ons beleef het sonder een klein bekie wijn? Hoe keer mis al die worries en die hartse pijn? Hoeveel bingen moet ons slik om net ons sanity te hou? Hoeveel gaten moet ons lek om net ons jobs te hou? Hoeveel nachte moet ons opwees voor die baba deur er nachtslaf? Ek sê, oh my pelly is lekker in die ka Groen mama, vir jou baba. Trande in elke aand die om die bloed lekker in te hou. Groen mamba, voor jou baba, in een maai pretool voor jou vrouw. En een lekker pul, als je daar toch strijkt, om jou haar op jou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 predories vir die hoofsentre in die land soos die Suid-Afrikaanse weerbureau. Warmbad, mooi weer in Warm met 'n minimum van 12 en een maksimum van 31. Nausbraid, bewolk met reënbuie met minimum van 12 en 'n van 27. Pretoria, mooi weer met 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 29. Johannesburg, gedeeltelik bewolk, met a minimum van 13 en a maximum van 27. Vereniging, mooi weer met a minimum van 16 en a maximum van 31. Bloemfontein, mooi weer en warm, met a minimum van 14 en a maximum van 32. Durban, bewolk met reenbuie, met a minimum van 16 en a maximum van 22. Pieter Maritsburg, gedeeltelik bewolk met een minimum van 13 en een maximum van 25 Ristenburg, mooi weer en warm met een minimum van 14 en een maximum van 32 Ooslanden, bewolk met reenbuie met een minimum van 16 en een maximum van 22 Kaapstad, kwaad bevolk met reenbuie met een minimum van 12 en een maximum van 18. Eppington, bevolk in barwarum met een minimum van 9 en een maximum van 38. Sutherland, bevolk met een minimum van 3 en een maximum van 24. Boert Elizabeth, gedeeltelijk bevolk met een minimum van 13 en een maximum van 24. Dit is die einde van veroogendse NISM weerberig Onthou, daar is die Manny Jackson En Kieken Rousseau met Elsby Boek Koncert op die 7 oktober Dit is een fondsinsameling koncert vir kinders Van die vereniging Leeuhof area Dit is die jaarlikse michaela Memorial Fund Straatpartijkie vir die kinderkies Dit is by die Phoenix Hoerschool Dit die ouwe HTS verenigingsschool 9 hierdie aand, volwassenes is 100 rand en kinders is 50 rand Ga na ons webblad om direct daar kaartjes aan te skaf dis www.netradio.sa.co.za Klik op die skakel om kaartjes te koop en die kaartjes saam met e-post aangesteer word so dra betaling suksesvol ontvang is ba makklik en dan is daar ook die jaarlikse baabab meseskou, dis die 2017 meseskou Dit mag nie gemis word nie, dis vrijdag 27 oktober, 12 uur die middag tot 8 die aand saaderdag 28 oktober, 10 uur die ochend tot 5 uur die middag, en sondag 29 oktober, 10 uur die ochend tot 12 uur. Neem sommer die gesin uit vir middag eten, dis by die safari, kwekerije, kudoesal, linhoedweg, pittoria, kontakgeris van hantie 082-782-2671, of etienne by 074-538-4508 Gaan loor rond op ons webverf Daar is een video wat jy kan kyk om te sien hoe hierdie prachtige handgemaakte mense lyk Op ons facebook Facebookblad kan jy ook gaan kyk Die post is gepind daar So kyk na die video wat vir jou wacht by die koudersaal op, in Oktober Indien jy program wil aanbiedt Op net radio Of indien jy jou bezig het wil adverteer Kontak ons geris Jy kan my kontak by Corrie.slabber3 As jy op Skype is Of jy kan die e-posteer by Corrie.netradio.sa.co.za Of kontak my som op Facebook baie makklik, gaan besoek som ons webwerf, ek gee die skakel weet, is www.netradio.sa.su.za .so gaan loergeris rond as interessante artikels ons speel luisterse potgooies daar op gaan loer gerist daar rond, as jy program gemis het kan jy dit onder potgooie vind klik net op die skakelkie op die voorblad potgooie en dit neem jou na die blad met al die potgooie jy kan ook rechts op die blad kyk, daar is skakelkie wat jou voer na die internationale, internationale archiewe klik daar op en jy maak op op die archiewe waar jy ook na die potgooie kan luister en jy aflaai skakel geris in vir ons nes en weerberichte weekstam om 9 uur. Vandaag is natuurlijk vrydag Kathy is op met haar program om 11 en Adeline vat bij haar oor om 1 uur. Ek het my nesbroekies om 5. Daarna sal de Dr. Tini einders wees met sy oordenking om 7. Patrick sal volgende vrydag aan. ...om 8 uur, sy top 10 aanbied hoopelik, en natuurlijk is dit vanavond ons internationale gas hier, wat vir ons muziek gaan speel, so, uitgesel, so 2 tot 4 uur, skakel geres in op ons skakels, of gaan net na die nete radio webblad toe, kyk by onder die hoofblad is daar skakel die radio en direct onder dit is daar live chat, Jy kan toe in skakel vanaand en met al die omroepers of DJs wêreldwyd gesels. Dit belowe om 'n baie goeie musiekprogram te wees. Jy kan deelneem, versoeke vra net soos jy wil. En dis net maklik om saam te kuier enige plek, enige tyd met TuneIn. Google TuneIn, gaan volg ons op TuneIn en onthou TuneIn werk op enige selfoon. Tablet, Androids, kootrekenaar of rekenaar En het gebruik maar tussen 17 tot, 17 tot 20 Mek per uur Om te luister, heel te anders As die fout wat die meeste internetstasies Gemaak het om te 128 KWPs Of baarheid te stroom Stroom ons om jou zak te kan pas en jy gebruikt net 20 mek per uur om saam te keier. Baie dankie vir jy ondersteuning, nooi al jy vriend en familie om saam te keier, op net Radio SA. Ga nou van ons Facebookblad, en gaan sluit aan by ons groep, hou ons blaai dagelik stop vir ons program aankondigings, en die luisterskakels, sal jy ook daar vind. So groot ek, Corrie, tot maandagoge die saafde tyd, sal die plek medienese weerberig en Ek sal morgen aand op die lucht wees met my program Reis na die sterre. Skakel in, keirsamt ons. As daar nie lewendige uitsendings is nie, is daar heerlike muziek om saam te keir mee. Ek gaan uitspeel met Jai en Leani, my verliefde. Een lieflike dag verder, een lieflike naweek. Tot ziens. Ja, dit is verghankte. Dit skat. Ja. Disste weer presies waar ons begin het. Dit verdiep. Ek het alles opgeoffer. Op agas agastoof staan ek hetel en koop, soetswaard boerentroos. Daar sy glimlaag op hy sy sy en in my pa sy blauw blauw oor. En is dit hoe sy hemel lijk, en is hoe sy hemel broek. Hey, hello, I was lucky for you.